Síðara bref Páls til þessalónikumanna, fyrst í kabli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söpnuði þessalónikumanna í guði, föðurvorum og drottni Jesu Kristi. Náðs ég meður og fríður frá guði, föður og drottni Jesu Kristi. Skilti er okkur bræður og systur og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaksandi. Því get ég mikla staf ykkur í sjöfnuðum Guðs fyrir þólgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þólið. Þær byrta réttlátt dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makle Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttláttur, hann endur gældur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja en veit veitir ykkur sem þrengingu líðið kvíld ásamt mér þegar drottinn Jésús opemberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekki ekki guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu um drottin vorn Jesu Þau munur sæta hegningu, eilífri glötun fjerri augliti drottins og fjerri dýrðans og mætti Þetta verður á þeim degi er drottin kemur til að opembera sínum heilugu dýrð sína og veksamast af öllum sem trú hafa tekið og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byrð ég ávalt fyrir ykkur að guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallað ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt þeir góða sem þið viljið og trú ykkur beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottinsvors Jésu dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð guðsvors og drottins Jésu Kristts.